Du lyssnar på Radio Länsman, en samhällskritisk värld radio. Radio Länsman är tillbaka för att tala till er alla i vårt avlånga land. Bara för att Radio Länsman tar lite semester så stannar ju tyvärr inte galenskaperna i Sverige upp. Så visst har vi även ämnen till detta program. Så sitt kvar för snart kör vi igång med en rivstart. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Konrad! Ja, jag hoppas att du är solbränd, proppfull med glass och mår som en kung. Nej, Nej. Att jag är väldigt, väldigt, väldigt solbränd. Jag har nog aldrig varit så solbränd någonsin tror jag. Det har ju varit helt sjukt varmt och soligt och jag har varit på lite festival och, så där, och sprungit runt halvnaken i nästan en vecka. Så jag är otroligt brun, men ingen glass och jag är inte glad heller. Men skit i det. <laughs> det. Det får gå ändå. Men det första jag fick höra när jag kom hem, för då var jag lite sugen på nyheter och ringde upp vår gode vän Roger Schallström och fick höra det här om slutpixlat, vad, de, vad det för drev de har satt igång nu mot Roger. Och då kommer vi då till vad det här ämnet heter, slutpixlat kröns till konung av epitet och det är verkligen ingen överdrift. Och jag antar att du inte har missat att den här vänsterextrema, politiskt korrekta, ultraliberala, misstänkt kommunistiska, ultramångkultursextremistiska mot oliktänkande hatiska sajten Slutpixlat har skrivit om honom. Ja, ja, absolut. Jag, jag följer ju Slutpixlat eller vad man ska säga. De, de skriver ju bara hat och rasist framför vad det nu är. Om det är avpixlat eller om det är Radiolänsman eller om det är Roger Salström eller vad det nu må vara de skriver om. Ja det var väl kanske någon annan förutom du jag hörde att du fnissar lite där som reagerar på alla epitet som kom mm. där men det är ju för att jag ska ju inte vara sämre än dem, de är ju väldigt mm. duktiga på epitet då, men jag, jag kan ju inte riktigt mäta mig mot dem då, för de är ändå kungarna av epitet ja, men man och, kan ju och, försöka. Förlåt, förlåt. Men, men jag vet inte hur många som följer slutpicksat men jag menar de är väl hatiska om någon är det inte så? De är så fruktansvärt hatiska i hur de skriver tycker jag och jag reagerar till och med på för några dagar så när hade ju avpixlat lagt ut en grej att eh, mer eller mindre det var ju någon, någon politiker som hade blitt, fått massa hatmejl. vad det var och då skriver jag avpixlat eh, som de brukar göra att ja men, kan ni ge fan i att skicka massa hatmejl till folk för att det är inte så vi gör. Men det här gillar jag ju inte Slutpixlat utan det var ju idiotiskt det med då. Så att vad, vad folk än gör så är det ju fel enligt Slutpixlat eftersom man tycker fel då från början. Och jag tycker det är så jävla oedligt. Men artikeln och det kan ju vara någon som sitter sig eller några som sitter och gnuggar sig på över. Vad är det de snackar om egentligen? Jo, det här gäller då artikeln på Slutpixlat som heter Ökänd högerextremist och islamofob skriver för rocknytt. Alltså Roger Schallström. Det här spred sig ju mycket runt där på nätet och vänliga som Slutpixlat är. Så det, det är lite lustigt där, bara för att man då har en viss åsikt, då ska man inte kunna arbeta med någonting som bara är att man tar bilder på band och skriver om band där det inte liksom nämns ett ord om politik eller muslimer eller någonting sånt. Det känns ju ganska ologiskt, men det, det, det är väl ganska vanligt på sådana här sidor. Men eh, även vi fick ju vara med på ett hörn, Konrad. Ja, eller hur? Ja, vi måste vi ju ta med. Eh, mm. Radio Radiolänsman nämndes ju där. Och då skriver de så här, citat. Den främlingsfientliga och rasistiska webbradiokanalen Radio Radiolänsman... Nu kommer det här nära knuten till hat och rasist-sajten exponerat. Beskrev Salström som en framgångsrik bloggare vid en intervju de gjorde med honom i september 2013. Konrad, ja. är det något vi har fel? För om du tänker efter det här, avpixlat. De är en hatsajt. Exponerat i en hatsajt. Fria tider är väl också med all säkerhet en hatsajt. Men inte får vi vara någon hatradio. Vi får bara nöja oss här med främlingsfientlig och rasistisk. För det är ju nästan, det är ju nästan så att desto fler epitet man får... Av extremvänstern, det är ju nästan, då betyder det nästan att desto bättre går det. Men du, jag vill hänga kvar lite här. Är vi främlingsfientliga, om vi försöker ta det lite seriöst? Um, jag vill nog hävda att jag inte är det. Nej. Om jag tänker igenom det. Jag har ingenting emot mer än det högst natur som alla människor, vad de än säger. Så tycker man att främmande saker är mer obehagliga än saker man känner igen. Ja, men det utgår ifrån, liksom. Sen kan man undra vad de läser in i främlingsfientliga. Ja, men att man hatar personerna i sig- bara för att de ser ut så. Men jag, alltså jag tror inte att... I den meningen de menar det, så tror jag inte... Alltså, jag tror att det finns. Det finns främlingsfientlighet. Men jag tror nog att det är främ, främst- bland unga människor i så fall. Mm. Att det är unga människor som... Innan de, alltså på något, alltså de, innan de ser den större bilden, så att säga- då är det väldigt lätt att liksom se- på individnivå i skolan mm. eller liknande så kanske de ser att ja, det är ju så där och så här. Det, det är nog kanske inte så konstigt men jag tror att de flesta i alla fall vuxna. Då går det ju till att man ser att folk ser att det, här, det, är, ju inte, det är inte den här det är inte Mohammed det handlar om, det är inte Fatima det handlar om. Utan det är Fredrik Reinfeldt det handlar mm, om och kompani. Ja, det är de precis. som är de som gör fel. Det är de som gör så det blir som det är i Sverige idag. Vi är inte främlingsfientliga. Vi är vi är sjuklöverfientliga och ja, mediafientliga ja, till tusen. Ja. Ja. Och de, de är inte så främmande. Det är det ett konstigt uttryck? Jo, de är främlings... faktiskt ganska främmande. Jo, jo, men man är ju ganska van ja. vid dem om man säger så. Ja. Det, det är ett konstigt uttryck, främlingsfientliga. För att det är ju inte främlingar man eventuellt är fientlig mot. Utan det är ju främmande saker, om du förstår vad jag menar. Det är, det är inte personen här. det de, men menar jag. Om, om det är något fel eller? ord att säga fientlig ändå. Det är väl kanske jo, jo, att absolut. man är mer avvaktande kanske, klart man är väl mer avvaktande till det man inte liksom riktigt känner till och känner Nej. igen och vet riktigt, jag menar så är ju människor, man, alla människor vill sätta in saker i fack, det, det spelar ingen roll vad det är, jag kommer ihåg ända alltså tillbaks till när man var yngre och det var olika musiksorter man lyssnade på och brorsan sa alltid, varför måste de komma på så många olika musiksorter så att allting måste placeras i ett visst fack och så vidare, men det är ju så vi är så, vi är så som människor, vi måste sätta in saker i fack i ordning. Det är därför till exempel såna här saker som hen och allting sånt här, det skärs ju helt i huvudet för att mm. det, det hennfacket, det finns liksom inte. Nej. Jag måste ju ta upp de här, alltså det här var ju ingen lång artikel alls, den var Nej. inte alls lång men de hann med mycket i den. Mm. Salström som skribent och fotograf för den islamofoba högerextrema hat och rasist sajten Dispatch International. Hej då. De fick alltså dubbelt så många epitet som oss, så bra där. Är det ja, du... li lite ledsen i ögat här ja. Nej, och sen Salström drev tidigare två starkt islamofoba och rasistiska bloggar. Mm. Sen, som stort fan av just Rocknytt så känns det ganska olustigt att en individ som Salström som har så högerextrema och rasistiska åsikter tillåts mm. att äh, ens tillåts att medverka där. Och sist, inte heller tror vi väl att Rocknytt vill bli förknippade med högerextrem rasism i dess värsta former. Slutsitat. Nej, och tyvärr fick de ju rätt då, eller vad man ska säga. Ja för samtidigt som jag har förstått det så tack vare det, här, det är ju ett enormt stöd som har kommit upp här för Roger och, mm. och, och även många alltså, möjligheter till arbeten och så vidare, andra grejer också så mm. att, och sen får vi hoppas att det löser sig men även om det inte gör det så verkar det som att det ramlar in en del andra grejer så det är ju bra. Ja och grymt för jag träffade ju Roger vid eh, den Parkutställningen där och han berättade om detta och det är ju ett, ett jätte. Jättehopp i karriärerna Så att gå från att vara då Fota för dispatch, vilket ju såklart är grymt Men kanske inte så himla populärt Till då rock, Rocknytt och få fota riktiga rockkonserter Det är ju mm. fantastiskt kul Och allt det, det förtjänar han ju verkligen Givetvis på alla möjliga sätt mm. Så grattis till Roger nu hur det än går Och vi får hoppas att det blir ja men Kanske som du säger då att, att Jag läste någon medarbetare på Rocknytt nämligen, Som skrev om detta och försvarade Roger Mm. Och sa det att om rocken nu sparkar rågar så är det plötsligt en politisk tidning. Och det ska det inte vara. Men eh, ja sen det, det, epitet är ju inte det enda de gör fel här och kastar sig med epitet och så. De ljuger ju också. Eller om man ska säga förvränger sanningen eller vad man kan kalla det. För man, jag i alla fall är ju helt övertygad om att de vid det här laget måste känna till sanningen om Roger. Mm. När det gäller den här så kallade svarta mannen som vi har pratat om. Ja. De tar, ja, ja men de tar ju upp det också så här. Vid ett annat tillfälle slog han en vän med en flaska i huvudet. I förhör uppgav Salström att han inte minns att han slog sin vän i huvudet, men att han, att han säkert blev arg på sin vän, citat, eftersom han var svart. Ja. Expo tog de med det från såklart också. Men det är klart att de vet att han inte var svart, men att de väljer då att böja på sanningen, för att mm. det ligger ju en sanning i det, att han sa det. Men han sa ju även om jag inte minns fel att kompisen var Gargamel och allt vad det nu var. Mm. Men att det sen har kommit fram klart och tydligt att nej han är kritvit. Mm. Men samtidigt alltså, vill jag säga det till, till ja men på slutpixlet och, så, och liknande sidor. att det, det, Ser ni inte att det som håller på att hända, ni vet ju själva vad som har hänt med politiskt korrekt. Det har ju blivit något fult. Mm. Men det har ju verkligen blivit något fult. Och någonting nästan komiskt. Mm. Och det när man håller på så här och extremt kastar ur sig epitet som ni gör. Mm. Alltså det blir ju bara komiskt. Men jag tänkte väl att vi ska gå vidare till vad det här programmet heter. Vilda östen i koppargården. Mm. Mm. Det är ju så att Vilda västen tillhörde förflutna. Mm. Men nu har ju det Vilda östen tagit över istället. Mm. Och... Ni kanske hörde om det Att det fanns bara en enda skeriff På plats i koppargården Och han drog ju då sin revolver När den här arga mobben kom Men inga andra sheriffer kom När han kallade på dem För att de ville inte gå in För att de var rädda för att starta upplopp Det här har ju varit en ganska stor nyhet också mm. eh, Och det här har ju lett till en konflikt då Mellan områdeskerifferna och sheriffledningen Och nu läggs hela satsningen på området ner Vi tar och citerar den här händelsen Två poliser följer inledningsvis efter en MC som kör vårdslöst och bedöms utgöra en risk för andra trafikanter. En privatbil blandas i händelseförloppet och agerar stoppkloss genom att köra mot polisbilen till synes för att preja den och därmed hindra poliserna för att nå fram till MC-föraren. Både bilföraren och MC-föraren är kända av polisen för att efter prejningsattacken undkomma polisen kör bilföraren in på ett grönområde på Koppargården. Den ena polismannen lämnar då polisbilen för att till fots följa efter bilföraren in på området. Polismannen blir genast omringad av en snabbt växande folksamling på mellan 50 och 70 personer som uppträder hotfullt. Polismannen larmar efter förstärkning, får ta emot verbala dödshot, glåpord och spottlåskor rätt i ansikte. Två män i mobben beskrivs som extra aggressiva. De gör utfall samtidigt som de hotar att döda polismannen. De vägrar att lyssna till polismannen och har händerna i sina jackfickor. Polismannen drar då sitt tjänstevapen och gör mantelrörelser för att avskräcka och avvärja ett möjligt angrepp. 10 polispatruller från främst Helsingborg har larmats till Koppagården men samtliga patruller samlas en bit bortom Koppagården norrut vid korsningen Tullstorpsvägen, eh, Stenorsvägen. Eh, insatsledaren väljer att låta styrkan stanna kvar ute vid Tullstorpsvägen. Ja, hur, hur fan känns det att vara den polisen, tror du? så alltså, frågade du länsman i början om jag var glad. Åh oh, nej, det här kan jag ju säga att det är sånt här gör en inte glad. Och det som, det som jag tänker på mycket är att det här är ju egentligen så lätt. Det här är ju bara en kulturgrej att man inte gör så här mot polisen. För att självklart kan ju, kan ju medborgarna när som helst vända sig mot polisen. Det är ju bara att vi är fler. Och det som, det som kan hindra det är att vi har en riktig, riktig, riktig polisstat. Med jättemycket poliser där vi medborgare inte har en möjlighet att göra motstånd. Men så vill du vi liksom inte ha det. Utan i Sverige så respekterar vi polisen. Det här måste vara ett av de största fiaskon som har hänt. Mm. Jag menar, lev er själva in i situationen. Att du själv kommer in där för att försöka ta någon skurk då. Och så får du den där folksamlingen alltså, och står och hot, mord, hotar och spott på polisen och sen ber han om hjälp i sitt jobb som han ska göra mm. och de kommer inte och hjälper mm. de kommer inte och hjälper han när han är där ensam mm. mitt bland alla dem bara för att de inte vill göra de boende upprörda mm. och jag menar hur påverkar detta andra poliser? alltså grejen är att hade jag varit den där polisen då hade jag alltså antingen direkt slutat där mm. eller så hade jag jobbat stenhårt på för att få till en strejk för att liksom de måste, så här det går inte. Man kan, när det har gått så långt att man helt enkelt låter... Man låter skurkarna bestämma. Ja, men de som... här ska ju upp i domstol givetvis. Det kan man tycka, ja. Ja, men det är självklart. Det är jättesupertjänst. Det är det hela... fram kan de framkärna fara för andra. men ja, det är det hela ledningen. Är det, det är bara, om, vänder vi om den här situationen typ till att om det är äh, svenska soldater i Afghanistan eller någonting. Mm. Och en är fast någonstans bakom någon sten och massa talibaner skjuter. Mm. Och bara, hm, nej, vi, vi, kan inte, vi kan inte gå dit och hjälpa nu. Nej, för att kan, då, folk kan bli argare. Kan, ja, talibanerna kanske blir argare på oss nu vi mm. åker tillbaka till lägret igen liksom. mm. Men det, det är ju så. Ja, nej, det, är det är precis så. så. För ja. att av de där 50-70 personerna, tror ni verkligen att det var bara den där polisen som hade en pistol på sig? Nej, nej, nej. Det här trappas ju upp hela tiden. Det här är ju det största svek. Alltså jag, jag kan inte sluta tänka på hur han känner nu. Och tänka också hur känner sig de där andra tio patrullbilarna. De mm. poliserna. Hur kände de sig när de stod där? Och bara jag menar, att de ens kunde göra. I det där läget då skulle de ju fan ha bara gett ledningen fingret. Ja, och säga nu åker vi. Mm. För att jag menar det, vad, vad ska de göra? Ska de avskeda alla de där? Mm så jag, många poliser men, finns det nog inte i Sverige nej. som ska kunna göra det men, inom poliskår nu det, det, det, det, det är så illa jag brukar försöka tygla mig ganska bra så här, men jag blir jag är, fan riktigt, riktigt upprörd över det här liksom. jag är ledsen och allt möjligt men alltså ni poliser som lyssnar vi står ju, alltså, folket står ju på er sida och fruktansvärt och vi är emot politikerna och jag tror många förstår vilket, vilken fruktansvärd situation ni sitter i mm. men vi hoppas att det blir bättre Ja, men om vi ska lämna det där tråkiga och eh, be oss vidare till något mer färgglatt men kanske inte nödvändigtvis på alla möjliga sätt och vis positivt mm -hmm. men vi ska gå vidare till Pride-festivalen eh, mm. det homosexuellas oas mm -hmm. eh, mm. och, och nu gäller det ju då ja, nu inte alla homosexuella så nu har jag sagt det, ja, nu det eh, dåliga eh, stämningar att säga ja, vad vi ska trampa folk på tårna hela tiden då. men ja, eh, nu gäller det då Sverigedemokraterna som vill Debattera på Pride. Mm, just det. Det reagerar jag på. För att, mm. Alltså, de hey. blev ju portade. Nej, nej, skit, titta. Vi mm. ska aldrig ha samma åsikter. Nej, nej, nej, alltså. <laughs> ja, nej, men Sverigedemokraterna de blev ju då portade från all medverkan då på Stockholms Pride-festival. Mm. Inklusive partiledardebatten samtliga partiledare för Riksdagspartierna samt feministiskt initiativ och till och med Piratpartiet kommer. Men inte Jimmy Åkesson nej. för att han har inte blivit inbjuden. Och, och här känner jag ju då lite att. Det här är lite liknande med... Jag vill dra den parallellen till Nobelfesten. Mm, just det. Och tänker, vad spelar det för roll- det är ju inte så att, alltså om de blir inbjuden, det eller inte, för att det känns ju inte så att de har så många röster och fiska nej, nej, ja det här kommer vi komma in på, för jag vet vad du ska med det där okay. men det kommer vi också komma in på sen men eh, att de inte har så många hämtar då varken om det gäller den här nobelfesten då hos de här liberala extremisterna, nu sa jag också extremisterna nu ska jag börja med alla repetit ja, ja. ja usch, för mig, men ja på nobelfesten då eller den här de insagt extrema pridefestivalen, det finns ju kanske inte så många ändå, eh, men ja, jag vet vad du tänkte på. Men vi pratar om det sen. Mm. Eh, men det här var ju något vad jag, som jag egentligen trodde att SD tänker själva då. Mm. Men det verkar inte vara så att alla tänker så där. Om vi ser den här Paula Biler till exempel. Det är mycket prat om henne nu. Men eh, mm. hon eh, var ändå intresserad av att visa eller mena på att SD var intresserad av att delta i partiledardebatten. Och andra diskussionsforum på Pridefestivalen. Mm. Eh, men... Vad tror du, jag menar i en sån debatt då, bland dem, för menar, det är ju ingenting som direkt går ut till stora massan, skulle man väl säga, så mycket det som pratas där skulle jag väl tro. Men bland, i de, i de kretsarna så att säga, vad tror du att SD skulle kunna vinna på det? Och prata på Pride, helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Jag tror, nu är min enda bakgrund i det här, är, jag såg någonstans någon undersökning från QX, en, en Bugsite där ST blev största eller näst största parti. Och jag tror absolut inte att den genomsnittliga killen som gillar att ligga med andra killar, jag tror att de... de... Eller tjejen som ligger med, ja, fast det ja, kanske var ja. specifikt bögar. Ja, nej, nej, nej men jag, jag tror väl absolut att de, de, varför skulle de vara mindre så kallat främlingsfientliga än, än andra? Jag tror inte de har gått på det här att liksom, alla Sverigedemokrater liksom, hatar bögar och sådär, det tror jag inte. Så jag tror att de har många där som skulle vilja höra dem. Helt enkelt. Skulle följa debatterna. Och även här har ju SD något skitbra att komma med. Typ att, nej nah, men generellt så gillar inte man böga. Så det är värst ja. mycket. Och då kanske vi inte ska ha som, särskilt inte muslimska personer som ska fatta politiska beslut. Som den här Kaplan till exempel. Ja, men då måste jag undra det där QX du nämner där. Hur många av dem då skulle du säga? För att jag, jag tror ändå att bilden av SD från homosexuella att det är nog ändå att... För det jag skulle tro, alltså nu det här har jag inga belägg för, men jag skulle väl tro att de flesta SD'erna tycker väl att liksom, det är absolut inget fel med homosexuella. Det som är fel är att man måste liksom gå och klä ut sig med elefantsnablar och halvnakna och läderbrallor och liksom sådana saker. Och jag tror väl inte att de som då röstade om det var näst största eller vad det pratade om, att det ble, de blev... De kanske inte är just de, utan på Pride-festivalen så är väl kanske de extremaste av de extrema mm. så att säga mm. för, ja, just... jag menar, det, där, där skiter jag om jag trampar någon på tårna för går man runt med en, med en uh, elefantsnabel på pitten liksom, då, då är man ganska ute och cyklar tycker så. jag men, men det får vi stå för mig ja. men i alla fall, jag reagerade på en annan sak här det var att det står Paula Biler, Sverigedemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson jämställdhetspolitiska det ordet reagerar jag på. För att det, om du frågar mig Konrad, mm. så skulle ju jag säga att det är precis som solidaritet och så vidare. Det är ett sånt här ord som är så fruktansvärt nedsmutsat av sjuklöven så att man mm. mår illa. Mm. Och jag, det vill nästan mer hoppas skulle jag säga, hoppas på att SD ska liksom ta och lämna de här orden. Bara kasta bort dem i olika positioner om det gäller jämställdhet och så vidare. Och bara kort och gott säga samma lön för samma jobb. Punkt. Mm -hmm. Man ska inte då vara fan i att hålla på och trassla runt det. Där. Och ändå, om man tittar på de yngre generationerna, jag, jag menar som du och jag, om man nu kan kalla oss unga, och de yngre, jag tror mm -hmm. de också tänker så. Jag tror inte det är många som tänker så att nej, oj, man, jag ska min an få mer pengar. Det, det tror inte jag det är så många som gör, förutom kanske vissa med en viss religiös överty övertygelse. Då, utan att nämna någon religion. Men ja, nej, nej, nej men ja. men, men, men, här, men det går med att kvinnor inte ska jobba alls. Nej men, nej men vad säger du då om det här, jag menar, reagerar du på det att de har en jämställdhetspolitiskt talesperson? Ja, ja, ja, det är bra om, om, om de som hatar SD liksom köper det, men jag tror väl att de kommer bara tycka att det är töntigt och löjligt och du vet, vad ska Sverigedemokraterna med detta? och göra Hur menar du med köper det? Att, det nej, men att, att, att folk då som tycker det är viktigt med sånt här, att de liksom, ah vad bra att SD har en sån, då ska de väl göra... Då ska de väl göra något bra med detta då. Men troligtvis så allt som SD gör är ju alltid fel. Alltid har vi ju lärt oss. Mm. Eh, så det är väl kanske bara ett slag i luften. Men jag menar de gör ju mycket sånt. Det är samma det här. De försöker fjäska för media. Och det är nolltolerans mot rasism och sådär. Jag vet ju inte om det funkar eller inte. Funkar det så är det ju bra. Men jag tvivlar ju på att det gör det. Vi får se hur det blir med det. Men eh, det var ju även ett citat jag tog med här. Eh, för det var ju lite det du var. Men mm. det är det det kommer upp i det här citatet i alla fall. Det är extremt viktigt att HBTQ... Nu, ja, det var inget A där, men ja, rörelsen... Det är, det, det är inte så att det inte sprittsar än. Nej, okej. Okay. <laughs> HBTQA heter det. Mm. Nej, men... Rörelsen ser sig som en del av en bredare mänskliga rättigheterrörelse. Mm. HBTQ-rörelsen har också ett specifikt antirasistiskt ansvar eftersom det i flera västländer finns högerpopulistiska och rasistiska partier som använder HBTQ-personer för att föra fram sin politik och försöker skapa ett motsatsförhållande mellan till exempel hbtq-personer och muslimer, säger Uli Ulrika Westerlund. Ja, det var ju, jag är en sån person då, som försöker skapa ett motsatsförhållande bla bla bla. Men, men jag då, menar, då får du ju förtydliga då för henne och andra varför vill du göra det? Nej, men vill och vill, jag, jag tror ju jag vet inte, jag har inte pratat med alla muslimer i Sverige jag har ingen aning, men av den erfarenhet jag har och de liksom muslimska talespersoner jag har hört och vad som sägs i moskéer och sådär, så, där, så homosexualitet mm, not so good inom Nej. den islamska tron och jag menar queer och såna här grejer det, jag tror inte ens de vet vad det är för att det är så fruktansvärt långt från deras föreställningsvärld och jag säger inte vad som är rätt eller fel här utan det är bara det, det är en krock har jag fel? Ingen blir ju gladare än mig om, om, om de svenska muslimerna tycker det är helt grymt med homosexualitet och skiter i vilket där. Så är det fint då har jag helt fel men jag tror bara inte det är så och jag tror inte den här personen vet det heller. Jag skulle väl gissa att som vanligt de här så kallade antirasisterna, LGBTQ, det är en övermedelklass som inte känner några invandrare. De bor inte i detta områden. De vet ingenting om detta. Men jag menar, hoppas jag har fel. Hoppas ja. verkligen jag har fel. Men om de här, och nu säger jag bara de mest extrema det vill säga inom RFSL och HBTQ alltså de som är verkligen drivande i det här och alltså inte bara sådana som liksom har köpt in skitsnack, åh det är häftigt att gå med snabel på pitten. Nej men utan de som verkligen är helt in i det här så att säga mm. Och driva på Om de verkligen menar att det är så Alltså det finns ingen grund till att Det skulle vara en En klyfta mellan eh, Mellan homosexuella och muslimer Som är som Grand Canyon liksom. om, mm. om, det, om det inte är så Om de verkligen inte tror att det är så Då vill jag att de antar utmaningen Att eh, välja ett eh, muslimskt land Och så anordnar de Pride där och åker dit Mm då blir det av kan jag tänka. Nej men det blir ju inte det, så blir det, de. inte det nej. nej nej det blir ju ingenting såklart De, de kommer ju stå där och hurra med regn, Regnbågsflaggor och grejer ja. och sånt där såklart Nej du Vad, ju vad heter den här uh, fundamentalistiskt uh, Islamska HBTQ organisationen Kommer du ihåg det Nej. nej, för det finns nog ingen sån, tror jag. Nej, <laughs> det finns nej. Att det. det är väl ja. det, det, det. Självklart finns det ju muslimer med mig, HBTQ. Det finns ju moderata muslimer som, som är muslimska jättemycket och tycker ändå att det är absolut inga problem med att vara homosexuella. Finns det, just, klart det finns sådana. Men jag tror uppifrån, liksom, jag tror det finns få moskéer du kan gå in i och bara, hallo grabbar, ska vi bögga loss lite här? Jag tror inte <laughs> det händer så mycket. Och jag menar, i ärlighetens namn, det finns ju sådana kyrkor också. Men vi vet ju, Svenska kyrkan, de älskar ju allt sånt här nu. De gör ju vad som helst Svenska de kyrkan... Ja, om jag stöter mig med några kristna nu men svenska kyrkan har väl aldrig stått på knä som de gör nu och det, det är sorgligt kan jag som sagt tycka för att kristendomen och kyrkor och så vidare det tillhör ändå kulturarvet så att jag menar, det tror jag kan ju tycka är fint när man tänker tillbaka till skolavslutningarna där med salmer och grejer och så jag kan fortfarande tycka det låter väldigt fint när man har salmer och så här men Allting med kristendomen idag, det, det har ju blivit nedsmutsat eftersom de springer hack i häl med politikerna och media och, mm. och kysser dem på fötterna och eh, på något annat. Mm. Eh, men eh, vi, vi, kommer, vi kommer prata lite vidare om det här eh, med ett ämne som vi ska knyta ihop och det är se homosexhångel du också. Det ska vi göra efter reklamen. För att exponerat ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja då var reklamen slut och nu ska vi då prata om Se homosexhångel du också. Här ska det bli intressant att höra vad du säger, Konrad. Citat. Befinner du dig på Stureplan i centrala Stockholm så kommer du att få se Scandics bilder av homosexuella par som tar en hångelpaus under Pride-festivalen. Det är hotellkedjan Scandic som har satt upp ett mobilt hotellrum på Norrmalmstorg i Stockholm, rapporterar Dagens Media. Dit ska lyssna hbtq-personer kunna gå på tur man hand. Bilder på det par som tar en hångelpaus visas därefter på storbildsskärmar runt om i Stockholm, bland annat på Stureplan. Mitt första ord som dyker upp i huvudet med stora bokstäver och utropstecken är varför? Oh, varför inte? Faktiskt. Varför inte? Nej men då är det här något att bry sig om? Förlåt, nu kanske jag är löjlig men, men jag menar, jag, jag tycker bara det är tramsigt liksom. Ja, men men, men då? det skadar väl ingen låt, dem böja oss så mycket de vill. Ja men oss. Alltså, hela, hela den här homolobbyn som inte har någonting som jag upplever med homosexuellas rättigheter att göra utan, utan verkar nästan vara så alltså, på riktigt en för att förstöra för homosexuella Att måla ut dem som något helt annat Homosexuella är inte som du och jag Länsman, utan de är helt annorlunda De behöver ha egna hångelrum, de behöver ha en pridefestival De ja, är så men, otroligt sexuella ja, men, Det är så, de pajar ju Förlåt ja, De alla mina homosexuella vänner Är ju super mot pride Ja, men det är det som är hela grejen Var, Hur kan de inte fatta att mm. de får ju totalt motsatt effekt mm, mm. Det är ju knappast någon folkfest De skapar liksom Eller på något sätt gör de normaler de gör dem onormalare. Skulle mm. de istället inte ha någon festival. De skulle inte ha någon hångelbilder över hela Stockholm. Mm. Utan de skulle bara gå runt som vanliga par. Punkt. Mm. Slut. Det är lite svårt att bestämma vad jag tycker faktiskt. För jag menar, å ena sidan kan jag faktiskt se det är så här. I alla fall förr då när jag var vänster var det så här. Att, ja, men herregud, du måste stoppa liksom där här förtrycket för homosexuella. Och det är så normalt och hit och dit, Men... Men precis som kampen mot rasism och precis som så himla många andra saker så har det här liksom gått över alla möjliga rimligheter och det har ju blivit någon politiska agenda istället. Att, att inte nog med att det är okej okay att vara homosexuell utan man ska vara homosexuell. Alla är homosexuella. Det är fel att vara heterosexuell. Heterosexuella vita män vet vi Åsa Romsson, är ju felet på hela världen. Precis som att att, att man skulle förändras för att man gillar att ligga med en kille istället för en tjej. Jag menar, det där har ju ingenting med vem du är som person att göra. Det är ju hur du är genetiskt i byggd, det är jag rätt övertygad om. Och igen det här att försöka snacka om att ställa grupp mot grupp. Snacka om och ställa grupp mot grupp. Och det, de vita man... heterosexuella männen mot alla andra grupper. Vad är det för jävla land att leva i? Ja, men de gör ju lite intrycket, eller lite... Mycket intrycket blir ju att det är ungefär som... Jag tänker tillbaka till när man var 13 år... Jag skulle börja i högstadiet mm. och jag hade börjat lyssna på punk så här och så bara, oh, ja men oh, jag måste skaffa mig ett par kängor och jag måste ha en skinpai mm. och så måste jag ha nitar och jag måste ha tuppkam. Mm. Alltså att det blir en stil Jag måste ha det här för att framöja det, det är lite som jag ska vara lite av en rebell Ungefär, och det är ju samma sak det blir nu Fast det är, mm, är, är, är liksom Snabel på pitten och, och, och u, u, Klippt på skinkorna u, i Läderbrallerna och så vidare Men att det blir liksom som en löjlig revolt På något sätt, det blir Intressant. varsligt ja, ja, men det där, ja men det är faktiskt jätteintressant det du säger där För att eh, du har nog helt rätt i det Att det är ju en, en grupptillhörighet mer än, mer än vad det är något annat Egentligen det handlar ju igen då, jag tror det handlar väldigt lite om, om till exempel homosexuellas rättigheter. För vilka rättigheter är det som, som visas då på Pride ungefär? Jo, det är vår rättighet att gå runt och bete sig som hela mupp liksom. Mm. Och hade, vi säger att vi hade tagit bort det homosexuella från Pride. Det har varit en festival för alla. En, en festival som liksom, här ska vi knälla runt så du bara sjunger om det. Då hade inte jag haft några problem med det. För då är det, jag gillar ju freaks. Men jag förstår inte varför det är bara... Homosexuella då eller HBTQ eh, står ju för det kanske inte alla lyssnare vet HBTQ, alltså homosexuell bisexuell, trans jag tror inte det är transsexuell längre utan transperson, det vill säga transor killar som klär sig som tjejer vet inte om man behöver vara homosexuell eller inte HBTQ eh, och, Q då, och det, queer är liksom ett, ett samlingsbegrepp kan man säga där man kritiserar normer då kring kön och sexualitet, så om jag har förstått det rätt så är ju en, en, en transperson är queer en homosexuell är väl också queer då. Så det är liksom annorlunda. Men, och A då, asexuell. Men det verkar inte ha slått igenom riktigt. Men jag läste på RFSL-hemsida. Att, att är A, asexuell. Att inte vilja ha sex är också en sexualitet. Typ så så vad då som, eftersom... Som in, efter, att inte kolla på en tv. Men, på jaha, en TV. Så, men då, då skulle ju bara... I och med att vi liksom slutar ha sex. Skulle vi då kunna bli omfamnad av det här och därav kunna få typ, från diskrimineringsombudsmannen eller något för då tillhör ju vi en folkgrupp helt plötsligt Ja typ, så, det handlar väl inte ja. om att, det är väl troligtvis då det, det är det som är så fånigt, och igen jag vill påpeka det här jag vet inte om det här har liksom, slått igenom eller om den ska kommer att göra det men asexuell är ju inte bara att man inte har sex utan det är att du inte har någon sexuell drift du vill inte ha sex helt enkelt, men då tror jag inte man vill vara på Pride jag tror det är sista stället man får vara <laughs> ja. man... Och ha en Pride-festival som är så här Vi jökar hjärnet och vi tänker inte skämmas för det Det här skönade svenska synden Det har jag inte haft några problem alls, det tycker jag är jättefint Men jag gillar inte den här avgränsningen Jag tycker den är onödig och dum och jag tror inte den hjälper uh, Och sen då även den här då Otroligt påtagna offerrollen Det här, we're queer, get used to it Jag menar, vem i Sverige Vem som vanlig svensk heterosexuell Medelåldersman, jag tror ganska få har, har Några problem med att någon bara är bög Lite sådär Mm. Men Pride är ju så mycket annat Det är ju en, hel, en, en personlighetstyp Ett, ett helt koncept Att man ska vara väldigt utåtgående, utåtriktad Gärna aggressiv Och förakta då sådana som dig och, mig, och Och igen, fuck that shit liksom. Kan vi inte kramas istället? Hur, hur, nej det kanske, Vill du kanske. inte kramas med en queer? En, en, en som, som queer. står med De som är. Rosa nej, men det... Jättestor dildo i bajan och... Nej nu lugnar vi ner oss lite grann här. Jag försökte nästan... Kan du, Konrad föreställa dig mig på som står där vid sidan och tittar på Pride-festivalen? Jag kan föreställa mig det. Och jag kan föreställa mig hur det skulle se ut. Hur skulle det se ut? Det skulle inte se så trevligt ut, tror jag. Skulle jag ligga i fosterställning och... Ja, det eller så är du beväpnad till tänderna med en sån här konstblick. Och jag får springa och bara... Nej! Ja, återigen då Det här handlar inte om alla homosexuella Utan det handlar om de här Nu ska jag använda Roger favoritord knallkork För det tycker jag ändå passar mm. på det här Men ja, nej men vi tar och hoppar vidare till nästa ämne Och det mm. ämnet Det är ett läskigt ämne Jag skulle vilja säga att det verkligen är läskigt På riktigt ja, Ska vi se om det är det som jag tänkte att vi skulle prata om idag mm, Ja, men som du minns Konrad Nu vet jag inte om det var så för dig när du var liten Men det var ju så för de flesta. Så det kanske var det för dig också Man var ju rädd för mörkret Jag kan säga att jag var mörkrad Upp i 30-årsåldern på riktigt Det är så Men det är ju inte så konstigt Man ser ju inte vad som är där inne Och det är det som gör det läskigt Ja, biologisk grej tror jag Vi är inga vara så vi ska Nej. hålla oss ifrån det. Ja, men Det läskiga är att i nutid Så mm. finns det här läskiga Vare sig om det är ljust eller mörkt Natt eller dag Vi kan ju fortfarande inte se det men den osynliga döden är där och det är ebola-viruset. Var det det du tänkte att jag menade? Faktiskt, jag har läst lite om det här lite här och där. Det har ju faktiskt tyvärr och med Sverige gör också. Jag antar att du kommer komma in på det nu. Ja, vi får ju höra att det inte är någon risk. Att vi, ja men det är i Sverige, det är alltid så säkert och det är aldrig någon fara här. Det kommer aldrig kunna komma hit. Det är ingen risk säger de då, eller ingen stor risk. Men mm. varför skulle risken vara liten? Jag kan ta och citera här. Två brittiska sjukhus har haft patienter med misstänkt Ebola. I Storbritannien har regeringen ett krismöte på grund av Ebola-viruset. Brittiska folkhälsomyndigheten varnar för att det dödliga viruset kan spridas till Europa via flygresenärer. En ung, manlig fripassagerare har hittats död på den tyska militärbasen Ramstein. Mannen tros har smugits ombord på det amerikanska flygplanet någonstans i Västafrika, förmodligen i Mali, innan han påträffades i Tyskland hade planet mellanlandat på Sicilien mm. Sjukdomen är mycket smittsam och kan spridas lika enkelt som influensa. Mm. Världshälsoorganisationen WHO räknar nu till minst 729 döda i Ebola-utbrottet i Sierra Leone, eh, Liber Liberia och Guinea. Omkring eh, 1300 registrerade fall. Och 57 Shit. av dem har avlidit under de senaste fyra dagarna. Och 122 nya fall har registrerats. Mm. Ni kanske förstår vad jag vill komma med det här. att eh, Varför skulle risken vara liksom mindre att det skulle komma smittade eller då misstänkt smittade hit- när de kommer till England, Tyskland och Italien. Ja, den borde ju vara högre hit. Ja, ja, jo, för om man ser på England, de har ju som de flesta vet en stor invandring. Och Tyskland också en stor invandring. Mm. Och Italien tror jag väl inte direkt kanske heller har Finlands invandringspolitik. Mm. Och så har vi ju då Sverige här som har en enorm invandring utan några riktiga hälsokontroller på vilka, ja, ja, det är, det, är att det, skulle, det skulle väl vara för kränkande då såklart. Ja men jag läste om det då att, att visst vi gör ju hälsokontroller av invandrare men det är ju frivilligt för det anses integritetskränkande och det är ju så sinnessjukt för det är väl i deras egna intresse av att kolla men det är därför, ja, jag tror att vi det men... svenska med som kommer från riskområden, jo, men, det, men det, det. Inte det är därför jag säger ordentligt att man verkligen går igenom ordentligt att det ska, det måste vara så. Mm. Men, men så är det ju då inte. Och det är ju en, en riktigt läbbig jag läste på här lite innan. <clears throat> Och det är ju en, som alla vet, Ebola-virus, en minussträngad RNA-typ som morfologiskt sett består av ett linjärt genom som är helt inkapslat i ett membran av glykoprotein. Ja, det är bra Nej, jag ska Jag bara mig ja. rakt om. <laughs> Gud, vad smart jag läste. Nej, ja. ja, men i alla fall, det, det upptäcktes 76. Och namnet kommer från en flod, eh, ebolafloden i Kongo. Eh, och det har ju en dödlighet på, ja, det är ju lite olika, men typ 80 procent. Och det är ingen rolig död heller med liksom blödningar från äntarmen. Och till slut dör kroppen av liksom en chock bara. För att ja, men, blir ja, ja, men det, det är ju bara att se trossligt. själva då, att om man tittar på de här siffrorna så är dödligheten minst sagt hög mm. att 7, men det är 729 sak. dog av mm. 1300 mm, mm. är det en positiv sak? Och, jo, nej, men det är jag, vet inte, jag älskar ju sådana här katastroffilmer med olika liksom, smittor som sprids över världen så där, och zombiefilmer och sådär och där har man ju lärt sig att det är bra om sjukdomen är dödlig fort för att då hinner man inte smitta så mycket och Ebola dör man ju av inom... Okej, det var, bra, det var bra att du förklarade det där, för ja, men, det men, bli... Konstigt. Ja, men det bästa är varit att man dog direkt. Så att man får det så dör man, för då kommer det inte sprida så långt. Men här är det mellan 6 och 16 dagar, pratar man om, och det är ju lite väl länge. Men jag menar, madrömmen hade ju varit att man bär på viruset i ett år innan man dör av det, för då har man ju hunnit smitta så himla många människor. Mm. Som du sa lite innan, jag menar, det, det smittas, ju, smittas väldigt lätt. Det smittas genom, genom olika äckliga kroppsvätskor då. Men Om man har då... det så svettas man ju väldigt mycket. Och man har fått diarré och kräkningar och sådär. Och det gör ju att det smittas ännu, ännu mer. Och jag menar, tänk att du sitter på ett flygplan och har ebola och bara... Ja. ja då är ju troligtvis jättemånga smittar så kommer nästa person in på muggen och så. Ja. ja men precis, eller kanske till och med sitter på din plats och då, har vi, då är vi faktiskt ganska nära de här katastrof ja men, ta... ja, men det är precis det jag tänker alltså, så här, katastrof... även om det Okej, okay, det är att ta i de här 28 dagar senare. Och så här, nej, då, det är det ju då, inte att ta det egentligen. Ja, ja men att det, skulle, det blir ju inte deras uttalande att de blir galna somrländande saker. Men, det har du den poäng. Ja, men att det. Jag gillar ju verkligen sådana där katastroffilmer när det händer ja, sådana ja, här jag saker. Jag vet men, inte varför men, man gör det, men. Nej, men samtidigt så det är det ju aldrig någonsin i, man skulle drömma om att man skulle vilja att det blir så. Men man, man har ju varje gång då suttit och tänkt sig in i den här situationen. Tänk om det skulle vara så här. Mm. Vad hemskt att man måste liksom låsa in sin familj- vara misstänksam mot allt och alla- som amerikanare som har sina bombkällare och har massa mat där, ungefär det skulle Man skulle behöva den förberedelsen, men hur många svenskar har det? det är... Jag har faktiskt tänkt, det ska vi inte gå in på det för långt, men det eh, brukar jag prata med min fru om ibland. Att man är ju så himla dum i huvudet som man inte bara lägger tusen spänn på konserver, vattenreningstabletter, batterier. Alltså, det är ju ingen, det är inte mycket pengar, och om det väl skiter sig, det räcker med ett stort... Eh, elavbrott, en terroristattack eller blicksnedslag eller solstorm eller vad som helst som man tar el i en vecka då kommer man ju vara så sjukt tacksam att man köpte de där äckliga Eldorado-konserverna. När gå... alla slår, slår varandra blodiga fruktag ja, ta på de sista de... så gör det, jag menar tusen spänn eller inte ens det, men ha mat hemma för en vecka och ha vatten, en, en stor dunk vatten hemma det är ju så himla lätt att göra, det är precis som bilbälte liksom, det, mm. det, man, man har det i fall, i fall, i fall, i fall det, det, det, jag tror nog säkert att de som bor på landsbygden just när du säger elavbrott till exempel de är, de är nog säkert kanske lite mer förberedda på det här handsket men om man ser städer menar, om något, någon riktig kris skulle hända om det är det här då till exempel virus eller krig till exempel då skulle ju mat och allt sånt det skulle ju bli väldigt dåligt med det städerna, det skulle ju bli fullständigt kaos mm, mm, ja, jag, jag är ju mest rädd för människor jag är absolut mest rädd för människor, för jag tänker att det tar inte många dagar innan någon kommer och tar, försöker ta min mat ifrån sig för att de vill rädda sin familj. Eller läbbigare nog, innan dess kommer det dra det runt en massa jävla gäng och bara, vet, bara sno och, och slåss för att polisen är inte är där. Ja. Så det är ju, tyvärr blir ju vapen det viktigaste. Jag skulle vilja ha en MG42 monterad på mitt tak liksom ifall, ifall det händer. Men det får man ju inte ha i Sverige, det är ju så himla. Ja, nej, ja det kanske skulle vara lite känsligt Att gå förbi om varenda kokade maskingevär På taket Ja men tänk vad trygg det har blivit som kalla kriget Ingen vågar göra någonting mot någon annan För alla vet att då jävlar skiter i sig Och som det är nu, det har ju tagit upp innan Vilka är det som har vapen nu? Jo visst det är några jägare i Norrland Men ju framförallt de kriminella de har ju mm. mycket vapen om vill. Jag har inget vapen. Jag har en pinne. Ja, och tänk då, i en sån, <laughs> ja, men tänk då i en sån situation när det skulle vara en sån kris. Mm. Vilka skulle då få makten? Jo, jo de det, kriminella. Så, det, ja, och så är det då att jag sitter i min stug. Jag har gjort jättefint och bra och så här tryckt. Jag kan liksom föda kanske tio människor i en månad. Ja, men så kommer en kille med en pistol. Ja, hej, jag vill ha alla denna grejer. Ja, ja. För att säga då. Jag menar, tyvärr, pistol är det bästa. Vapen är det bästa. Det är helt sjukt att vi människor är sådana, men... Nu, si, nu sitter alla de som spelar typ Day-C och sånt och bara, ja, så, så är det. Ja, men, alltså, så är det. Samla båda jag, grejer. Jag, jag, det, det? Men... Nej. Nej Men jag har spelat det och jag vet inte om jag har pratat om det innan men jag tror, visst det är bara ett spel men jag tror att de mönstren man ser i Day-C skulle man även se i verkligheten. För att där folk, visst det är bara ett spel och bla bla bla, men där man får inga poäng i Day-C det finns egentligen ingen idé att skjuta andra mer än att man inte vill dö själv. Och folk skjuter först och frågar sen för att man vill inte ta risken och bli av med liksom, sin mat som man har samlat ihop i det här spelet. Man har kanske ändå lagt en massa timmar på det. Och då, istället för att ta risken och samarbeta med någon så skjuter man dem bara. Mm. Och så skulle det ju om man har tänkt om det gäller något riktigt. Gäller din hälsa eller din hälsa. Gud, det är klart som fan. Man hellre skjuter någon än att ta risken att det är en, en, någon som försöker ta grejer från dig. Så alltså det, det låter ju verkligen såklart för lyssnarna att oj vilka höga växlar de drar på det här. Men... S vänt, vänta, och se, men att, ja, men vänta och se så att säga eller förhoppningsvis kommer det aldrig behöva bli så människor eh, när liksom det civiliserade så att säga det här ordning, ordnade samhället, går till jobbet handlar mat på Ica och så vidare allting sånt kastas om bara så där. då, så då himla blir himla. människor då, då, då är de nog inte lika snälla och vänliga och, och medgörliga längre Nej, men jag tror det är så lätt att tänka sig, tar bara någon situation där reglerna är lite lossade. Jag, jag tror jag sagt innan, vi hörde Göteborg, har vi det andra långgatan dagen, Och då säger typ polisen mer eller mindre och kommunen så här att på den här gatan under de här timmarna är vi lite killade. Mm. Pang! Det är bara sups och svinas och grejas och det är trevligt. med det är ju en folkfest men det grisas ner och det pissas överallt till folk är helt galna. Eller kolla på vilken festival som helst eller... Eller som sagt om det är strömavbrott eller men att tänk om polisen skulle strejka eller något sånt här. Visst om 99% kanske inte så mycket men säg 95% är ju fortfarande laglydiga. Men de andra 5% skulle ju bara balla ur och då drar man ju med sig liksom alla andra. Ja. Skulle, skulle folk bara skjuta här utanför skulle man ju själv börja göra det givetvis. Om man hade något annat än en pinne då givetvis. Men ja, det är intressant och det, det, det, det, det har forskats ganska mycket om detta hur folk beter sig i sådana här kriser. Och där ser vi verkligen att... Den här civilisationen som vi tror vi har, det är liksom bara en, som jag också har sagt innan, en tunn liksom Det är bara att vi är alla är djur egentligen. Vanliga. Åter. Ja, det är väl lite det jag menar, just att vi skulle ju bli djur, just mm. i en sån situation. Men, Konrad. Mm. Min gode vän och alla ni vänner som lyssnar. Låt oss se över alternativen då gällande Ebola-viruset och om det verkligen börjar sprida sig ännu mer och faran blir ännu större. Den är fortfarande eller är redan väldigt stor. Men vad har vi för alternativ då? Jo, vi får ju antingen då fortsätta i samma den här politiskt korrekta andan och inte egentligen lyfta ett finger för eh, liksom att stoppa att viruset kommer. Med andra bara, ja men kom in, nej. Ja men ni behöver inte kolla som ni inte vill såklart. Nej, vi är här. Här, Ja, nej, usch, nej, det är mycket vi viktigare för oss att vara politiskt korrekta än att skydda vårt land, det är ju såklart. Men ändå, ja, och andra alternativet är att införa verkligen strikta kontroller omedelbart- och hoppas då på att det skulle räcka. Eller då sist men inte minst stoppa all invandring från Afrika tills vidare. Mm. Ja, vad skulle Konrad säga då? Jag... Ja, men gick jag svara på det. det är ja. stod, men det finns av tusen. Ja, man... men alltså det är ju en ganska stor grej. Jag menar det är det kan vara lätt att säga, så här: stoppa, men det är ändå en ganska stor grej om du tänker på det. Om man tänker, hur ska det kunna genom, eller kan det genom, hur skulle det mötas av världen? Vad skulle folk säga om vi bara helt plötsligt sa, nej, nu är det stopp? Ja, världen skulle säkert förstå det, men Sverige skulle ju kissa ner sig givetvis. Eller den lilla klicken, eliter. Som... Skulle världen förstå det? Ja, men det tror jag nog. Och om vi, vi kanske kan, vi kan väl, vi, vi gör det lite enklare för oss och säger att det är ett faktiskt riktigt ebolautbrott till exempel. Om man då stoppar invandring från de länderna. Det skulle väl Herregud alla förstå, hoppas jag. Ja, alltså det, det är frågan om det. Men, men jag tänk då hur sjukt det skulle bli att om vi bara fortsätter att vi, våra politiker helt enkelt, skulle värdera, eller egentligen är det ju det de gör nu med tanke på att det är en stor spridning av det här viruset, att de sätter sitt politiskt korrekta tänkande högre mm. än vår säkerhet, så enkelt Lycklig är det. Mycket högre. Och högre än ett, än ett eventuellt liksom dödligt utbrott av ett virus. Så då kan man egentligen säga då att helt enkelt att de sätter högre värde på att inte kränka någon från Afrika än risken att ditt barn skulle dö. Rent krast. Ja, ja, absolut. Så är det mm. Och jag menar, makteliten skulle ju givetvis aldrig vara utsatt för det här, herregud. De skulle inte behöva oroa sig ett skit. De har nog sin, sin stormkällare där någonstans. Med ja, men framförallt vet de ju med själva att... Konserverad kavjar från ryssland. Jo, jo, och de själva skulle kunna tänka sig umgås med afrikaner. Jag menar, det ligger ju långt under deras värdighet. De vill ju bara umgås med vita, för, fina människor. utom Niamco Saboni. Ja, nej, och, och som vanligt så, så fattar de ju politiska beslut då som de aldrig själva behöver utsättas för överhuvudtaget. Utan det är vi då, den vanliga, vanliga folket, som får ta den här släggan i hammaren. Eller släggan i Men att man inte liksom <clears throat> tänker... Att inte folk då... Hur tänker folk då... Tänker de inte så här, som jag sa innan, att, att de värderar politisk korrekthet högre än deras liv? Jag menar, att inte ens det ska vara anledning nog till att säga att mm. ni är idioter, ni har ingenting att göra där ni är. Ni ska bort från era maktpositioner. Ja, ja, såklart. Jag fick, fick ett sånt äh, jävla roligt brev av en lyssnare som jag började växla lite med och han... han... Han beskrev en journalist så här och sa att ja, det tråkiga är tråkigt att du lider av politisk korrekthet. Lider av. Mm. Och det är ju faktiskt så, det är en sjukdom tror jag nästan mer än ett medvetet sätt att tänka. Jag det för... är tankesätt som har drabbat svaga människor som, som är så rädda för att se verkligheten och gå emot då, den här stora massan som man upplever var den stora massan då. Jo. Det är som sjukdom, ett tankefel, nästan en psykisk sjukdom på riktigt. Alltså. Jo, men där, där skulle jag vilja stoppa det och säga att jag förstår vad du vill säga och vill komma med det och, och, och respektera det så att säga, men där ska man vara försiktig med att säga det. För gör man det, då gör man precis vad de gör i sin sanna DDR-anda när de försöker eh, göra människor som har eh, nationalistiska, invandringskritiska åsikter till ge dem en sjukdomstämpel Jo, men skillnaden det, i, är ju att jo, men, ja, fast man, ja, men jag, menar jag bara, tycker man kan säga att man ska ska inte för lika, de har fel och jag har rätt. Lika. Ja, men <laughs> de säger ju samma mot jo, oss. Jo, jo, visst men vadå? Visst ja, men de tycker jag är dum i dem huvudet, jag tycker de är dum i huvudet. Ja, men det är en skillnad Men de är där, ju dumma i huvudet och jag jo, inte det. Jo, men det är skillnaden är att vara dum i huvudet men att man kan ju inte det är inte en sjukdom att ha en åsikt. Så nej, bara men, bara nej, att men, att nej, men, nej men PQism är ju mer än åsikt det är ju ett helt det är ett helt sätt att tänka där man där man, alltså sjukdom får man ju ta med en nypa salt det är inte en sjukdom som man går till läkaren och får liksom utskrivet men det, det är ju mer än att man har vissa åsikter utan man ändrar ju hela tiden sina åsikter efter typ vad Twitter-vänstern gör eller vad Aftonbladet skriver det här, jag menar det som var politiskt korrekt nu var ju inte det för fem år sedan och kommer inte vara det om fem år heller men snackar om att vända kapparna efter vinden hela tiden det är ju ett, ett personlighetsdrag som är som är väldigt tråkigt att ha kan jag tänka mig. Jag har ju själv lidit av det liksom. Och jag insåg ju inte det själv. Jag var ju jättepolitiskt korrekt på alla möjliga sätt. Så det är ju, en, det är ju inte ens egna tankar. Utan det är ju alla andras tankar man tar till sig. Eller vad man ska säga. Men, jag menar? Ja men jag ville bara mena på. så att Precis som det här med epitet som vi pratade om. Att. Vi ska försöka och inte vara lika dåliga liksom helt enkelt Nej, men Jag vill ändå säga att politiskt korrektighet och det här är inte inte fått ta bort ansvaret på något sätt men jag tycker det är kul att se det som att det inte är någonting som utgår från personen utan det är någonting som har drabbat personen om du förstår skillnaden mm. alltså, Typ som en smitta, fast jag menar ju givetvis inte en faktisk smitta liksom. Det var en väldigt rolig, rolig definition av det Ja men, oh, gud, ja, det blir så deppigt allting eh, Och vi måste ju Vi ska göra ska, ska, ska, ska positiva nyheter var, Varje program, jag tycker vi, bara, vi, vi ja, det är, ja, lite Men det är svårt. också lite för att det finns inte så himla Mycket kul att prata om och det här som jag har nu Det, det är inte en glad nyhet Det är mer att den inte är en jättedålig nyhet eh, Och du vet vi pratade om det här Halabaloot som var um, i Göteborg När Jimmy Åkesson var där och försökte prata ja. Jag var ju där och kollade själv och jag har ju liksom helt gett upp att polisen eller staten eller makten bryr sig om det här. Men nu löste jag ju då att man åtalade faktiskt sju stycken för att de har stört det här sd -mötet. Och det trodde jag liksom inte. Ja, Nej, jag såg det som så var min första tanke att ja men det är positivt. Men mm. sju stycken av hur många hundra? Fem Ja eller nej om man ska tro med det så var det tusen men, men... Jag vet inte nu, nu, Jag läste bara en liten snabb notis Och jag vet inte om de är åtalade för att de störde SD-mötet, de kanske är åtalade för att de är, vad är det oaktsamhet mot tjänsteman Eller att de försökte hindra polisen Eller sådär, jag vet inte om det är just Det här de är åtalade för Men skit samma sju stycken bråkstakar Blir i alla fall åtalade, det får man väl kanske vara glad över vad som sker det vet vi inte. Hur hårt det blir det blir. Ja men. precis det har fått jättehårt straff. De får väl så här inte använda Facebook på en vecka. Eller ja så, eller typ styrka. samhällstjänst i två minuter. Ja, precis. Men Konrad nu är den här uppvärmningen av varma Radiolänsman. Ja det har ju nått sitt slut nu i alla fall. Mm -hmm. eh, men innan vi lämnar er lyssnare. Så skulle jag vilja meddela att om allt går som det ska. Så kommer vi ha en intressant gäst nästa helg. Och jag har även varit i kontakt med Björn Nordström, krönikören då på Avpixlat. Jag kommer ihåg att ni har efterlyst honom. Så jag har, ja, det är lite det här med tidsskillnaderna då med tanke på att han bor i USA. Men vi siktar på att få till en, ett snack med han snart igen inom mm. en snar framtid då. Och förutom det... Så är vi ju väldigt nära 1000 gilla på Facebook. Så vi skulle ju... Ja, då måste vi allt fixa något riktigt speciellt. Men eh, vi skulle ju behöva då en liten knuff om, med hjälp då av er. Eh, så kommer vi nog snart dit. Ja, men i alla fall jag tycker då att det är väldigt kul att få komma tillbaka och börja prata med dig igen Konrad. Och så ser jag ju fram emot de gästerna vi kommer ha. Och förhoppningsvis många av er lyssnare också med oss. För att det är ju väldigt trevligt att tala till er. Men det vore ju ännu trevligare att tala med er. Så att ni är varmt välkomna att delta i Radio Länsman. Eh, tack så mycket, Kondad, för den här gången. Tack själv, din Länsman. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så välmött!